ינוס אל אחת הערים האלה, וחי. פן ירדוף גואל הדם אחרי הרוצח, כי יכם לבבו, והשיגו, כי ירבה הדרך, והכהו נפש. ולא אין משפט מוות, כי לא שונאו לו מתמול שלשום. על כן אנוכי מצווך לאמור, שלוש ערים תבדיל לך. ואם ירחיב אדוני אלוהיך את גבולך,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 אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, והיה עליך דמים. וכי יהיה איש שונא לרעהו, וערב לו, וקם עליו, והכהו נפש, ומת, ונס אל אחת הערים האל, ושלחו זקני עירו, ולקחו אותו משם, ונתנו אותו ביד גואל הדם, ומת.